До мене дійшло, коли я стояв посеред дороги. З боку водія автобуса було невічливо сказати мені всі ті слова, та воно того варте. Еліс, пансне Еліс. Еліс забрала скриньку з Парижа. Еліс, то й відповідно Джейн Вілкінсон. Можливо, Леді Еджвер позичила в своєї покоївки ще дещо, крім пансне. Що? Ножик для мозолів. Мороз пробіг у мене поза спиною. На мить запала тиша. Тоді Джеб запитав із дивною надією у голосі: це правда, місьє Поро? Правда, мій, друже, далі заговорив Браян Мартін. Слова пролунали дуже типово для нього. Слухайте, невдоволено сказав він, а що зі мною? Чому ви покликали мене сюди сьогодні? Чому не лякали мене до смерті? Детектив холодно глянув на нього. — Щоб покарати вас, мсьє, за нахабство, як ви сміли гратися з Еркулем Пуаро? Тоді Дженні Драйвер засміялася і ніяк не могла спинитися. — Так тобі й треба, Браяне, нарешті сказала вона. Потім звернулася до Поаро. Я страшенно рада, що це не Роні Марш, він завжди мені подобався, і я рада, рада, що смерть Карлоти не залишиться безкарною, що добрає нам всі пору. Я хочу вам дещо повідомити. Я планую вийти за нього, і якщо він думає, що зможе одружуватись і розлучатися кожні два-три роки, як це роблять у Голлівуді, це буде найбільшою помилкою його життя. Він одружиться зі мною назавжди. Пуаро на неї, на її рішуче підборіддя і вогняно-руде волосся. «Дуже можливо, – мадемозель, – промовив він, – що так і буде. Я вже говорив, що у вас вистачить духу на все, навіть на шлюб із кінозіркою». Через кілька днів мене раптово викликали до Аргентини, тому я більше ніколи не бачив Джейн Вілкінсон, але читав у газетах про її судовий процес і вирок. Несподівано, принаймні, то було несподівано для мене. Вона цілковито зламалася, коли зіткнулася з правдою. Поки вона могла пишатися своїм розумом і грати свою роль, Джейн не припускалася помилок. Але щойно самовпевненість покинула її, оскільки її викрили. Вона стала такою ж незугарною, як дитина» яку зновили на брехні. На перехресному допиті вона зовсім здалася. Отож, як я говорив раніше, саме на тому званому обіді я останнє бачив Джейн Вілкінсон. Та щоразу, коли згадую її, завжди бачу той самий образ у номері готелю Савой». Леді Еджвер приміряє дорогий чорний одяг із серйозним зосередженим обличчям. Я переконаний, то була не гра, це було абсолютно природно, її план удався, і ні докори сумління, ні сумніви не хвилювали її. Також я переконаний, вона ніколи не відчувала каяття за три вчинені вбивства. Я додаю лист, який вона розпорядилася надіслати пору після своєї смерті. Гадаю, він свідчить, якою безсовісною була ця вродлива жінка. Шановний мсьє Пуару, я довго про це думала і вирішила, що хотіла б написати про все для вас. Я знаю, що іноді ви публікуєте звіти своїх справ, та не пригадую, щоб ви колись опублікували документ, написаний самим злочинцем. Також я дуже хотіла, щоб усі дізналися, як саме я зробила все це. Я й досі вважаю, що все було надзвичайно добре сплановано, і якби не ви, все було б добре. Я трохи сердита через це, але, гадаю, ви не могли інакше. Я впевнена, якщо відправлю вам цього листа, ви оприлюдните його. Правда ж? Я хотіла б, щоб мене пам'ятали, і я таки вважаю себе унікальною людиною. Тут усі так вважають. Усе почалося в Америці, коли я познайомилася з герцогом Мертонським. Я одразу ж зрозуміла, що він одружиться зі мною лише, якщо я стану вдовою. На жаль, у нього якісь дивні забобони щодо розлучення. Я намагалася переконати його. Але це нічого не дало, і мені довелося бути дуже обережною, бо він дуже екцентрична людина. Невдовзі я усвідомила, що моєму чоловікові просто доведеться померти, але не знала, як це влаштувати. Уявіть собі, у Штатах із цим набагато простіше, я думала і думала, але не розуміла, як усе організувати». А тоді раптом я побачила Карлоту Адамс із її пародією на мене, і одразу ж з'явилася версія. З допомогою дівчини я могла отримати алюбі. Того ж вечора я побачила вас, і раптом мені сяйнула ідея, було б добре відправити вас до мого чоловіка, щоб попросити його про розлучення». Водночас я почну говорити про бивство свого чоловіка, бо я завжди помічала, якщо говориш правду якось по-дурному, ніхто тобі не повірить. Я часто так робила, підписуючи контракти. Також добре здаватися дурнішим, ніж ти є насправді. Удруге, зустрівшись із Карлотою Адамс, я завела розмову про свою ідею. Я сказала, то було парі, вона одразу ж погодилась. Вона мала вдавати мене на вечірці, і якщо це зійде їй із рук, вона отримає десять тисяч доларів. Вона дуже захоплена поставилася до цього, і кілька ідей були її. Помінятися одягом і все таке. Бачите, ми не могли зробити це у мене через Еліс, і не могли зробити це у неї через її покоївку. Карлота, звісно, не розуміла, чому це неможливо. Було трохи незручно. Я просто сказала ні. Вона подумала, що це якось по-дурному, але згодилася, і ми придумали план з готелем. Я взяла в Еліспенсне. Звісно, дуже швидко я зрозуміла, що Корлоту також треба буде усунути з дороги. Шкода, але зрештою її породі насправді були дуже безпардонні. І якби моя не знадобилась мені, я б дуже розсердилася через неї. У мене було трохи Вероналу, хоча я рідко його вживаю, тому з цим проблем не виникло. А тоді мені спала на думку чудова ідея. Бачите, було б значно краще, якби здавалося, що вона часто приймала Веронал. Я замовила скриньку, дублікат такої ж, яку подарували мені, з її ініціалами на кришці та написом всередині. Я подумала, якщо додати дивний ініціал... І написати «Париж, листопад» усередині – це все ускладнить. Я замовила скриньку з готелю «Ріц», де якось обідала, а тоді послала по неї Еліс. Звісно, вона не знала, що то було. Того вечора все пройшло досить добре. Коли Еліс була в Парижі, я взяла у неї один із ножиків для мозолів. Вони гарні та гострі, вона навіть не помітила, бо потім я поклала його на місце. Якийсь лікар у Сан-Франциско показав мені, куди колоти. Він розповідав мені про спинномозкові та мозкові пункції і сказав, що потрібно бути надзвичайно обережним, інакше можна проколоти велику цистерну чи довгастий мозок, де розміщені всі важливі нервові центри. Я змусила його показати мені те місце декілька разів. Подумала... Можливо, знадобиться колись. Я сказала йому, що використаю цю ідею у фільмі. Карлота Адамс чинила дуже нечесно, написавши сестрі. Вона пообіцяла мені, що нікому не розкаже. Але я розумно вчинила, зрозумівши, що краще вирвати лише одну сторінку і виправити «та» на «а». Я сама до цього додумалася. Мабуть, цим я пишаюся найбільше. Усі завжди кажуть, що мені не вистачає розуму, але треба бути дуже розумним, щоб вигадати таке. Я придумала все дуже уважно і зробила точнісінько так, як планувала. Коли прийшов той чоловік зі скотлет мені це навіть сподобалось. Я думала, що він, мабуть, заарештує мене, та я почувалася в безпеці. Бо поліції доведеться повірити усім тим людям, які були на вечері. І я не розуміла, як можна було дізнатися про те, що ми з Карлотою помінялися одягом. А після того я почувалася такою щасливою та задоволеною. Фортуна була на моєму боці. І я відчувала, що все піде як слід. Стара герцогиня жахливо злилась на мене. Але її син був милий. Він хотів одружитися зі мною якомога швидше і зовсім нічого не запідозрив. Не знаю, чи була я ще колись така щаслива, як у ті кілька тижнів, коли арештували небажаного чоловіка, я почувалася в безпеці, як ніколи. І ще більше запишалася з собою через те, що вирвала ту сторінку з листа Карлоти Адамс. А от із Дональдом Росом Просто не пощастила. Я й досі не зовсім впевнена, як він вичислив мене. Щось там пов'язане з тим, що Париж – це людина, а не місце. Я й досі не знаю, що тут за Париж такий. І думаю, це досить дурне ім'я для чоловіка. Цікаво, що коли удача відвертається від людини, так триває і далі. Я швидко мало вирішити проблему з Дональдом Росом, і це теж пройшло добре. А могло й не пройти, бо я не встигла добре все обдумати і зробити собі алібі. Я гадала, що нарешті буду в безпеці. Звісно, Еліс сказала мені, що ви послали по неї і розпитували її. Але я вирішила, що це було пов'язано з Браяном Мартіном. Я й подумати не могла, до чого вихилити. Ви не розпитували її про пакунок з Парижа. Гадаю, ви подумали, якщо вона перекаже мені, я зачую смалене. Тому для мене все було повною несподіванкою. Я не могла повірити. Просто неймовірно, як ви дізналися про все, що я зробила. Тоді я зрозуміла, що нічого не вдієш. Не можна боротися з удачею. Це ж була лиха удача, еге ж. Цікаво, ви шкодуєте про те, що зробили. Зрештою, я просто хотіла бути щасливою по-своєму. І якби не я, ви так ніколи і не вплуталися б у цю справу. Я й подумати не могла, що ви жахливо розумні. Ви не схожі на розумного. Комедна та моя врода залишилася при мені. Попри всі ті жахливі судові процеси, попри ті страшні речі, які пан із боку обвинувачення говорив мені, і як закидав мене запитаннями, я змарніло і схудла, але мені пасує. Усі кажуть, що я надзвичайно хоробра. Тепер шибениць не ставлять на очах у публіки, чи не так? А шкода. Я впевнена, що такої вбивці, як я, ніколи не було. Мабуть, буду прощатися. Якось дивно, здається, я чогось не розумію. Завтра до мене прийде священник. Я прощаю вас, тому що мушу простити своїх ворогів, чи не так? Джей Вілкінсон. Постскриптом. Як гадаєте, мою фігуру поставлять в музеї, мадам Тюсо?